Ulermena zortzigarren unitatea. Atarian sare sozialak hezkuntzan. Adituek diote sare sozialak direla sozializaziorako tresna garrantzitsuenak eta gazteen artean abiadura bizia nari dira zabaltzen. Hainbat ikastetxetan irakasle batzuk baliabide hauek erabiltzen hasi dira ikasleekin lan egiteko eta gai horri buruz hitzegiteko. Nerea goiena irakaslea gonbida tutu gaur gurerara. Bera Euskara irakaslea da eta sare sozialak erabiltzen ditu ikasleekin. Ongi etorri hiri berrira. Sarreran esan dugun bezala, gaur egun ia gaztetxo guztiek erabiltzen dituzte sare sozialak. Baina zer dira sare sozialak? Azalduko aldikuzu labur labur. Kueb bidezko topaguneak dira. Arpidetza egiten da eta bakoitzak bere perfila sortzen du datu pertsonalak eta dituen zaletasunak sartuta. Horrela, antzeko saletasunak dituzten pertsonak elkartzen dira, lagun taldeak osatzen dituzte eta informazioa partekatzen dute. Euskara irakaslea zara eta sare sozialak erabiltzen dituzu ikasleekin. nolatan hasi zinen. Ba konturatzen nintzen ateddennaldian, ikasleak makinatxoa hartu eta oso konzentratuta aritzen zirela la modu aktiboan. Eta gainera, gero etxera itzultzen zirenean lagunekin solasean jarraitzen zuten. Orduan pentsatu nuen, jolaserako hain interesgarriak egiten bazitzaizkien, eguneroko lanerako ere erabilgarriak izan zitezkeela? Begiratzen hasi nintzen eta bereala konturatu nintzen komunikaziorako aparteko tresnak zirela eta ikasleekin lan egiteko oso interesgarriak. Beraz, eskoletan sare sozialak erabiltzearen aldekoa zara. Nire ustez, irakasleok sare hoiek hezkuntzaren mesedetan jarri behar ditugu eta ikasleekin gehiago inplikatu beharko genuke. Haien mundura hurbiltzen ezpagara, pagara, urruntzeko eta aparte geratzeko arriskua daukagu. Zorionez, tresnak doan dauzkagu eta hurbiltzen garen heinean konturatuko gara asko dutela hezkuntzari eskaintzeko. Eta zer eskaintzen diote hezkuntzari? Sare hoien filosofia eta funtzionatzeko modua bat atoz guztiz hezkuntzaren hainbat helbururekin. Irakasleek eta ikasleek elkarrekin lan egiteko gune partekatua dute, mota guztietako edukiak eta trukatzen dituzte, eta partaidetza sustatzen. Ikasleek adibidez, elkarrekin etxeko lanen inguruan aritzeko, zalantza galdetzeko eta lanak amaitzeko erabiltzen dituzte. Azken finean, koordinazioa eta taldelana errazten dute, eta kompetentzia digitala garatzen laguntzen dute. Mesfidantza ugari sumatzen da sare sozialez eta ezkuntza egiten denean. Erabilera ez egokia, pribatutasunaren gaineko eztaba da? Bai, hala da. Eta normala da. Nerabeek eta gazteek sare sozialetan izan ditzaketen arriskuak ez dituzte ondo ezagutzen. Eta oraindik, asko daukate ikasteko, naiz eta belaunaldi digitalean jaiotako gazteak izan eta teknika helduek baino hobeto menderatu. Kalean edo leku bakoitzean izan behar dugun jarrera zein dendakigun bezala, mundu virtualean ere horillakin egin behar da. Horretarako sare soziale erabilera egokia eman behartzaile eta ez hitzaileek eta gurasoek ezagutzea beharrezkoa da ondoren aurre eta gazteak arlo horretan behar bezala esteko. Meile esker nerea gaur gurerara etortzeagatik eta azalpen hoiek guztiak emateagatik. Ez horregatik eta nahi du zuen arte